ЦАП ТА БАРАН Були собі чоловік та жінка. Мали вони цапа і барана. І були ті цап та баран великі приятелі. Куди цап – туди й баран. Цап на город на капусту – і баран туди. Цап у сад – і баран за ним. Ох, жінко, проженімо ми цього барана та цапа, а то за ними ні сад, ні город не вдержаться. «Барани, собі з Богом, щоб вас не було в мене в дворі!» Скоро цап та баран теє зачули, зараз із двору майнули. Пошили собі торбу та й пішли. Ідуть та й ідуть, а посеред поля лежить вовча голова. От баран дужий та не сміливий, а цап сміливий та не дужий. «Бери, барани, голову, ти дужий!» О, беріть ти цапи, бо ти сміновіший. Узяли вдвох і вкинули в торбу. Ідуть та й ідуть, коли бачать, у полі горить вогонь. Ходімо і ми туди, там переночуємо. Ході. Щоб нас вовки не з'їли. Приходять туди, а що три вовки кашу варять. Нічого робити, вітаються. А, здорові, молодці! Здорові, здорові! Зраділи вовки. Ще каші не м'ясо буде в нас. <рес> Ох, Цап злякався, а Баран давно вже злякався. Цап і надумався. Подай лише, Барани, у ту вовчу голову. Баран і несе. Та не цю, а подай більшу, каже Цап. Баран знову цупить ту ж саму. Та подай ще більшу. Тут уже вовки злякались. Стали вони думати, гадати, як звідси втікати. – Бо це такі молодці, що з ними голови збудешся. Бач, одну погодні вовчі голови тягнуть. Один вовк і починає. – Знаєте, славня, братці, компанія. І, -і, -і каша гарно кипить. Кхе -кхе. Та нічим довись. Піду я по воду. Як пішов вовк по воду, хай вам аби що з вашою компанією. А другий став його дожидати, думати, гадати, як і собі відти драла дати. Е, вражай, сину, пішов та й сидить, нічим каші долить. Ось візьму я ломаку та й прижину його, як собаку. Як побіг, так і той не вернувся. А третій сидів-сидів. Ось, піду лише я, так я їх прижину. Як побіг, так і той рад, що втік. То тоді цап і каже до барана: О, ну, брате, скоріш хапатись, щоб нам у кашу поїсти, та й скоріння убратись. Поїли швиденько, та тільки їх і бачили. А тим часом роздумав перший вовк: е та, та чи не сором нам, трьом та цапа й барана боятись? Хе-хе! хай, -хе. ми їх поїмо, вражих синів. Прийшли. А ще добре справлялись, давно вже од казана убрались, як побігли, та й на дуба забрались. Стали вовки думати гадати, як би цапа та барана догнати. Йшли й шли, і найшли їх на дубі. Цап сміліший, і зліз аж наверх, а баран несміливий то нижче. Отлягай, кажуть вовки першому вовкові. Ти старший, ти ворожи, як нам їх добувати. Ліг вовк догори ногами і почав ворожити. Баран на гіллі сидить та так дрижить. Не втримавсь як упаде та на вовка. Цап сміливий не став роздумувати, як закричить. А подай мені ворожбита. Вовки як схопилися. Так аж пил по дорозі закурився, а цап та баран з дуба безпечно позлазили, пішли в поле, зробили собі корінь та й живуть там.